Ez nem jó energia. Változtatnod kellene ezen, mert így nem könnyíted meg a dolgodat. Toll le finoman a barátnőm. Na ja, ebben jó vagyok. A dolgaim megnehezítését expert módon művelem.